Наче буйний голос до спілого збіжжя, коли подой вітер, похилились голови уходників, вони стали навколішки на майдані і заспівали в один голос. «З нами Бог! Розумійте, яцизи, і покоряйтеся всі, якось з нами Бог!» Старий, сивий, мов голуб Кендратмуха протиснувся через громаду до Тараса і обняв його. «Боже, тебе благослови, люба дитино. Всі знають, що ти зробив для громади!» А мені те життя врятував спасибі сину. Кендрат побачив на руці Тараса кров. Ти поранений, моя дитино. Давайте йому рану перев'язати. Не страшна ця рана, сказав Тарас, усміхаючись. Коли ще ходжу, загоїться. Принесли зараз платину та води, розірвали рукав і перев'язали. Тепер відчув він у тілі велике безсилля. Його відвели в хату до матері. Журавель порядкував далі. Треба було поховати трупи, бо спека була велика. Люди трохи відпочили, поживилися, чим було, і взялися за заступи та лопати. Інші вивозили трупи за село. Цього разу не обійшлось уходникам так дешевенько. Було вісім трупів, а поранених дуже багато. Майже кожному другому щось дісталось. Під час під підстароста сидів на вишці дзвіниці дзвінниці і звідти зорив за боєм та молився Богові, готуючись на смерть. Він не раз бачив бої татар під Черкасами, не раз треба було із замку відбиватись, та такого бою, як тут, він ще не бачив. Такої хмари татар він налякався і був певний, що село не встоїть. Та ось що вийшло – повний розгром орди через нечуване завзяття оходників, їх жінок і дітей. Тепер, як переконався, що нема небезпеки, він зліз вниз і кланився низенько всій громаді. Слава вам, охотники! Коли б наш князь мав у своєму війську таких борців, певно завоював би весь Крим. На Крим ми не підемо, сказав журавель, але тут не дамо нікому собі в кашу дмухати. Ваша правда, пане Отамане, от і бачите, ваш мост, на що наша витіде. Татари попалили наші городки, повивертали фігури, багато лиха накоїли, народ покалічили, людей повбивали. А нам тепер про їх жінок і сирі дбати треба. Треба буде нові городки ставити, поки підемо під озимино орати. Та й тут у селі кілька будівель згоріло з усім достатком. Ще хто зна, чи не буде шкоди в наших стадах, що в ліс загнали. А ще подумайте, що коли б була орда на нашім селі, не зупинилася, то хто зна, чи не застукала б до воріт черкаського замку. Свята правда у ваших словах, це я все розкажу панові старості. І князя про це повідомлять. «Я бачу, що ваше село справді охороняє наші черкаси. Я б лише хотів говорити ще з тим вашим молодим героєм, що робив вилазку. А хіба ж ти з ним не говорив учора на воротах? То той самий. Вчора вважав ти його нахабою, тепер він лежить поранений». Підстаросто хотів ще щось сказати, та в цю хвилину привів Максим молодого татарина з зав'язаними позаду руками. «Ти де його взяв, Максиме?» «Сховався в мене у повідці». «А це також татарин?» питає підстароста, вказуючи на Максима. «Так», – відповів Журавель. «Та це вже наш чоловік, хрещений, оженився з нашою землячкою і зжився з нами усією душею. Дай Боже, більше таких гарних громадян!» Спійманого татарина взяли на допит і від нього довідались, що орда має великий страх перед тим селом, що обминає його здалека. Але воно заважає татарам у походах на Україну, і тому вони завзялися за всяку ціну його знищити. Зате взявся один мурза, щоб відтак перед ханом повеличатись. Село татарам не на руку, особливо тоді, як вони вертаються з походу і з Вони все побоюються, що уходники можуть перейти їм дорогу і розгромити. Ніхто не помітив, як Тарас уже був тут і слухав, що татарин говорив. Він у хаті довго не посидів, умився, обрав чисту сорочку, Перекосив трохи, випив чарку меду і зовсім підкріпився. Та почувши, що Максим привів ще одного татарина, цікавий був подивитись. Як почув, що татарин висказував побоювання Орди, щоб її бувавходники не розгромили при повороті, Тарас лише усміхнувся. «Як воно гарно, що вони нас бояться! Ми цього попробуємо!» І голосно сказав до громади, «Цього татарина пощадіть для мене!» «Я його знаю, і його батька теж. З нього ще люди будуть». Народ почав розходитись. По хатах оповідали собі про сьогоднішні бої. Вбитих товаришів позаносили по хатах. Їм треба було влаштувати величний похорон. Підстароста побув ще кілька днів у селі. Дали йому всячини на дорогу і провадили до Черкас. Та багато людей з його дружини заявило, що до Черкас не вернуться, а лишаться тут. Даремно їх під староста вмовляв і погрожував їм старостинською карою. Вони йому відповіли, що нікому не хочеться вертатися з ліпшого до гіршого. Під старості було не до смаку, що його дружина поменшала, а в степу не завжди може бути безпечно. У Черкасах заявив старості, що навіть від тих оходників треба покласти хрестик, бо нічого він не дістане. Розділ тринадцятий. Тарасові засіла тепер у голову інша думка. тим, що почув від татарина, та потім останньому розгромі орди, він був певний, що зараз орда їх не зачепить і довший час буде спокій.